«Згодні, згодні!» – знову загули найбільш нетерплячі. «То кого ж обере мову водою?» «Княжеча Радогаста?» Найближчі вої і старішини підхопили. «Радогаста! Радогаста!» Кий теж подав свій голос. «Радогаста!» І глянув на чорного вепра. Той стояв поруч зі старшим братом, мовчазний, насуплений, міцно стуливши губи, щоки його зблідли. Очі палали чорним блиском, ніби в них змагалася все спопеляюча ненависть і з несподіваною радістю. Якийсь несамовитий, божевільний, подумав кий, що з ним. Наконечник стріли Як тільки над полянськими родами, що зібралися тут, на чистому полі, неподалік родня, пролунали одностайні вигуки, що військо воліє мати воєводою Радогаста і вручає йому необмежену владу на час війни з гуннами, до нього підступили чотири поважні старішини, і на рівні опущених рук схрестили чотири списи. Поклали на них щит, утворивши щось на зразок помосту. мосту. Радогаст швидко став на нього, і старішини підняли щойно обраного воєводу над головами. «Вої! Друзі! Родовичі!» Звернувся він до притихлого війська. «Дякую за честь!» «Не в легкий час виявили ви її мені, і нелегкі часи наступають для нашого племені. Всі наші надії на богів наших даждь боги і перуна, яких ми зараз молимо дарувати нам перемогу. На цьому і покінчимо. Хай старішини шикують військо і пошлють спритних отроків вивідати, що роблять гунни» і які у них сили. А ми з болярами, з милим нашим братом чорним вепром та з матінкою чернетою, покладемо покійного князя Божидара на похоронне ложе. Щоб з висоти його він дивився на своїх хоробрих воїв. Я все сказав. «Ідіть!» Військо сколихнулося, заворушилося, пролунали короткі різкі накази старішин, і вої, лаштуючи на ходу луки, тули, списи, побрязкуючи мечами і погрюкуючи круглими, виплетеними з лози, обтягнутими цупкою бичачою шкірою щитами, стали шикуватися у лави. Кілька десятків отруків швидко помчали до лісу і шугнули у кущі. То були вивідачі, котрі мали стежити за ворогом. Тим часом воєводи Радогаст, княжич Чорний Вепр, княгиня Чернета, кілька найближчих до покійного князя Боляр, а також Київ з Грозовою і Братаном, підняли сани важку корсту, перенесли на пагорб і поставили на купу сухих дров. «Може, підпалимо?» – спитав Чорний Вепр. Але Радогаст заперечливо похитав головою «Ні». Зробимо так, як домовились. Нехай князі жде завтрашнього дня. Княгині з жінками слід повернутися додому і теж ждати нашої перемоги чи нашої смерті. А ми підемо до війська. Будемо готуватися до битви. Ходімо. І тут він побачив Киє і якусь мить подумавши, рішучи сказав Кию, будь при мені. Не ждучи відповіді, він швидко попростував у слід за військом, що шикувалось на рівнині між двома дібровами. За ним рушили боляри і усі, хто мав зброю. А жінки, от і дітлахи, повернули до родня. Кий переглянувся з друзями. Мчати до кам'яного острова? Тепер ніяк. Його відсутність радогаст розцінив би як боягузтво, і усе ж попередити родовичів про небезпеку потрібно.